хоча слово «шок» є українською. А яка мова оригіналу? Перекладено з мови «варані». Він ніколи не чув цього письменника, хоча й стежить за процесом. Але їх по світу розвелося стільки, що це не дивно. І навіщо було перекладати аж двадцятьма вісьмома мовами – Цю інструкцію, як досягати потрібного забарвлення перед очима, додаючи до дози ту чи ту порцію вина чи пива. Де тут шок? Він ушов униз і униз, похилою спіральною доріжкою між шаф і рекламних електронних плакатів. І йому здавалося, що між ним і книгарнею точився мовчазний діалог, він ніби говорив «Не здивуєш мене нічим». А вона відповідала «А зазирни ще сюди. А тепер сюди. Ось шафа старих книжок. Ця шафа неодмінно шокує вас». Тут книгарня Шук вперше спромоглася трохи подивувати його. У цій шафі Зібрано книжки, видані не просто в СРСР, а в той період, коли ніхто й не повірив би, що на світі буває щось інше. У шокуючій шафі зібрано перші віршовані збірки, типу «У фарватері крейсера Аврора» нинішніх культових авторів, чиї книги рекламувалися вище, і, певне, рекламуватимуться нижче, як зразки шокуючої правди цього світу. Не треба ритись у читальнях великих бібліотек, робити виписки або ксерокопії, щоб аргументовано нагадати читацькому загалові, з чого виріс нинішній знаковий письменник. Він нарив у цій шафі, не дуже грубу, зате у твердій обкладинці працю тоді зовсім юної, але багатонадійної авторки, для якої зараз він є тим обтяжливим, прекрасним дамом. Праця мала назву «Критика буржуазного ревізіонізму у світлі вершинних досягнень марксиско-ленінської гносеології». Саме так, вершинних. Оце він таки придбає. І подарує їй на 8 березня. Скільки воно коштує? Оце такий шок. 150 гривень. Та за стільки можна купити 3-4 перекладні новинки. А йому парять цей Зрештою, нікому не потрібний буржуазний ревізіонізм. Певне, є попит на такий товар. До нього підскочив досі незримий продавець. «Будете брати?» – він кивнув. «Книга чекатиме на касі», – сказав хлопчик. І зник, так само, як і виник. А Він повільно рушив далі вниз. Хіба такого шоку він хотів? І тут його зупинив плакат із його власним портретом. Чого ви хочете від літератури? Шоку. Справжнього шоку. Можливо, він і казав щось подібне у котромусь зі своїх інтерв'ю. Працівники цієї книгарні добре попрацювали щоб наповнити ключове слово сучасної реклами новим змістом, зробити його ще більш містким. Краще не розкривайте цієї книги. Це шок. А він і не розкриє. Хоча дві дівчини, які-то виникали попереднього в його сходженні в глибкні гарні, то губилися за черговим вигином спірального коридора, рвучко схопили з полиці саме цю книгу, яку реклама радила їй до рук не брати. Він обігнав дівчат і побачив, як одна з них поставила на полицю його книгу, яку, певне, намірилися купити раніше, і заглибилися в ту, якою радили не відкривати. Він йшов далі перебираючи знайомі й незнайомі книжки. Певне, він більше нічого і не купить. Книгарня не перемогла його. Якщо трохи шокувала, то напруга була невисокою та невдовзі спала. Біля каси він поліз до внутрішньої кишені, щоб розплатитись за той ревізіонізм. Коли продавець простяг руку вбік і запопадливо вимовив, а іноземною ви не читаєте? Ну, принаймні англійською він читає. Перед ним знову роз'їхалися скляні двері, і він опинився в маленькому круглому приміщенні, так само в колі стелажів.